‫טוב, אז אנחנו מתחילים עם ה... ‫-הקלטה מתחילה רבי. ‫אבל משהו אחד קטן אחרי זה, לא מעניין, ‫ומשהו, קראתי מאמר, ‫והיא רואה, ‫אני לא חושב שאלתי את שאלו, ‫או אין שם כולי, אבל משהו, ‫אני חייב להודות, ‫בעל המדיטציה. ‫-איך? ‫שכנע אותך? לא צריך לשחק. ‫לא, לא. ‫אבל לא. ‫כן, מה שהוא, מה שהוא כתב, עשה מחקר, ‫איזה פרופסור בעבר, כן. ‫עשה מחקר על היכולת ‫לבצע שינויים בחיים. ‫כלומר, כולם אומרים לעצמנו, ‫מחר נתחיל לעשות יטה, ‫מחרתיים נתחיל לעשות יומיים נתחיל לעשות דברים. ‫כל אחד עם הסיפור שלו, ‫ולא מגיעים לזה. ‫ואז הוא התחיל לבדוק ‫למה אנשים לא מגיעים ומה עוזר, ‫ואז הוא גילה... ודאי איך את זה, כי יש לו את התמצין, שמי שיש לו מוח שקט ופנוי, ההסתברות שהוא יצליח במיצוע שינויים עולה משמעותית, זה דבר אחד. ולמי יש מוח שקט ופנוי? עכשיו, ומדוע הוא טוען שהמוח עובד בצורה כזאת שאם יש לו הרבה מאוד עומסים, הוא לוקח, הוא באותו, בלי שאנחנו מרגישים, הוא ממיין ומגיד, אוקיי, זה חשוב, זה לא חשוב, זה חשוב, זה לא חשוב, בוא נתמקד במה שחשוב, נזרוק את מה שלא חשוב. כן. Okay. זה דבר, דבר, דבר, דבר, שני. דבר שני, מי שנותן ערך למטרה של השינוי, לא אני רוצה לרזות, אלא חשוב משהו, אני רוצה לא לאכול בעלי חיים, כן, okay. יודע לא okay. או איזה מה שאתה רוצה, משהו יותר אנדרואיסטי, הסיכוי שלו גם כן להתמיד בשינוי יותר רבועים. דבר שלישי, במקום אחר אמרו שמי שבבוקר יעשה את השלוש פעולות הראשונות שלו, שישים לב ששלוש הפעולות הראשונות שלו בבוקר בדרך כלל הן באותו רגע. כן. לנסות פשוט להפוך לשנות, להגיד, במקום שילך לשירותים, לאמבטיה <laughs> ולקפה, <laughs> שיצחצח <זר>, שיניים <laughs> בשירותים, בדיוק, זה מאפלגיית פילין. עם קפה. בדיוק. שישתמש בקפה בתור המים <laughs> לצחצוח. בדיוק. <laughs> okay. הדברים האלו פותחים ערוצים <laughs> במוח ואומרים בשירותים. זה מה ש... אוקיי. טוב. לא הצטמתי זה עוד פעם, זה מה אני לא אמרתי. אבל בתינוק סיפרת שכן. דמיטאסט אני עושה קצת, כן? כן. עשינו באמצע הר. טוב. גם לספרנות דמיטאסטים. אז מגיע לנו כמעט מזל טוב או יישר כוח. אנחנו שנה מאז שחזרתי, כאילו, פחות או יותר, אם אתם זוכרים, כן? אז... לא שזה הרבה זמן יחסית לחיים של החבוצה. עכשיו חזרת שנה? כן, גם אני. נראה לי קודם דקה. גם לי. אבל אז לדעתי כאילו כבר הבאסנו את עצמנו מספיק כרגע בבודהיזם, ואפשר גם לעשות דברים קצת אחרים. לא אפשר, כן. אתה מדריך? ומה שהיום רציתי לעשות זה... עשינו את זה כבר פעם, אבל בטח אף אחד לא זוכר. יש מאמר של משוררנו הלאומי, חיים נחמן ביאליק, שנקרא גילוי וכיסוי בלשון. לא יודע אם אתם התייסרתם עם זה בתיכון אצלכם. כן, בדיוק, אבל זה מאמר פשוט מדהים, ואתם תראו כמה שהוא נהיה ברור עם הרקע ש... קיבלנו עד עכשיו, <coughs> ואני אנסה קצת להפוך אותו, זאת אומרת, לשיעור בבודדיזם. אז... אז אני מתחיל. בני אדם זורים בכל יום לרוח, בכוונה ולפי תומם, מילים חומרים חומרים, אותן ואת השונים. ורק מועטים מהם יודעים או מעלים הלב מה היו המילים ההן בימי גבורתן. ופה הוא מדבר על מילים שעולות ומילים שיורדות, אני קיצרתי חלקים. <coughs> ואז הוא אומר, היש לתמוה על כך, אין מערערים אחרי מידות הטבע. כך מנהגו של עולם. מילים עולות לגדולה ומילים יורדות ונעשות חולין. הוא דיבר על מילים שהיו קדושות ונהיו פחות. אז על זה הוא אומר, על זה אין לתמוה. על מה יש לתמוה? על אותו רגש הביטחון ועל אותה קורת הרוח שמלווים את האדם בדיבורו כאילו הוא מעביר באמת את מחשבתו או את הרגשתו המובעת על מי מנוחות ודרך גשר של ברזל והוא אינו משער כלל עד כמה מרופף אותו הגשר של המילים עד כמה עמוקה ואפלה התהום הפתוחה תחתיו, ועד כמה יש ממעשה הנס בכל פסיעה בשלום. הרי ברור הדבר שהלשון לכל צירופיה אינה מכניסה אותנו כלל למחיצתם הפנימית, למהותם הגמורה של דברים, אלא אדרבה, היא עצמה חוצצת בפניהם. <אח> זה מזכיר לכם <אח> את כל מה שאנחנו עוסקים בו. <אח> מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המאורתלת מקליפתה הדיבורית אינה אלא תוהה ותוהה תמיד. מה זה הדבר הזה? מחוץ למחיצת הלשון, מאחורי הפרגוד שלה, רוחו של האדם המעורטלת מקליפתה הדיבורית. קליפתה הדיבורית. כן. כן, אנחנו מתבוננים, הילד שואל, בא ואומר לו, כי זה ככה, כאילו הדיבור קליפה. כן, כן. אינה אלא תוהה ותוהה תמיד. אין אומר ואין דברים. אלא תהייה עולמית. מה נצחי, מה נצחי, קפוא על השפתיים? מה? מה? מה? השאלה, השאלה מה? מה? Okay. <laughs> אז אתם יודעים, יש כל מיני שאלות. איזה שאלות יש, אתם יודעים? תתחילו להגיד. מה? בש... למה אנחנו פה? לא, שאלות, מילות שאלה. מה? למה? למה? מי? מתי? למה? למה? למה, למה, למה, למה, למה כמה? Okay. ומה? איפה? איפה? אולי אבל זה לא מילת שאלה. אז בואו נחשוב רגע על כל אחת מהמילים האלה ונראה למה בעצם, איזה הנחות מובלעות כבר בתוך המילה הזאת. זה לא ביאליק, זה... בתוך המילת שאלה? כן. מי, נגיד? זאת יש מישהו. ואני שואל מי, ההנחה היא שיש אנשים שהם... נפרדים. נפרדים. ידוע משהו, ורק שואלים כן. מי מהם. הם נפרדים, ואנחנו יכולים להחליט מי מהם נגיד עשה משהו, או, או, או, או מי כזה ומי כזה וכולי. זאת אומרת, יש פה כבר הנחה מובלעת שקיימים שקיים... אנשים והם נפרדים. מתי? אז נעשה משהו. לא, מתי, איזה הנחה מובלעת יש במתי? שהיה משהו. שיש זמן. שיש זמן. שיש זמן. זאת אומרת, אם אתה... עכשיו, אני כמובן מקדים טיפה את המאוחר ואני אומר, כל הדברים האלה שאנחנו מניחים מראש, כל אלה הם דברים בעצם שנוצרו על ידי המחשבה. החלוקה בין האנשים נוצרה על ידי המחשבה, הזמן הוא יציר של המחשבה, ותכף גם, גם ביאליק ייאני בזה, לא רק אני. אם אני שואל, למה? לגבי העבר, כאילו, למה זה קרה? הנחה של סיבות. הנחה של סיבות, של ותוצאה, וגם הנחה של עבר, של, של זמן. זמן, למה יש להם בעתיד. ולמה? לא. אותו דבר רק, רק מהצד השני. כשאני שואל כמה, זאת אומרת, זה ברור לי אז שאני כבר חילקתי את העולם, אני רק צריך לדעת כמה חלקים יש לו, אבל, <laughs> אבל הוא לא אחד. בכל מילה שאנחנו נגיד יש איזו הנחה מובנה. ולמילה מה? זו שאלה גדולה יותר. זה הכל כאילו. פה אין. אתה יכול לשאול מה? בלי שום הנחה מוקדמת. אבל זה חסר משמעות. לא? לא? עוד לא יודעים מה המשמעות. תשאל מה? מה נצחי קפוא על השפתיים. מה? למה מה? אני יכול, אין לי תשובה, אז אני יכול לתת לך את זה בצורה שהיא יותר מוחשית קצת, ושזה גם תרגיל דרך אגב שנותנים הרבה פעמים, זה שאתה שואל על דברים מה זה. אז ברור שבזה אתה כבר מניח שיש זה, אבל אם אתה באמת שואל מה זה, ואתה שואל את זה ברצינות, ואתה לא מסתפק בתשובות שטחיות, אלא אתה ממשיך לראות, ואתה רואה שכל התשובות הן לא נכונות, ובסוף אתה יכול להגיד מקסימום שזה זה זה. <laughs> זאת אומרת, כמו שהוא אמר קודם, השם עצמו המילה לא ממלאת את הפונקציה של ההסבר. וכבר אבינו זקננו כאן תמר, שאת הדבר כשלעצמו אנחנו לא יכולים לדעת. אז ה השאלה של המה היא שאלה שהיא לא צריכה להביא לתשובה, אבל עצם השאלה וההתעמקות בה, היא מביאה אותך לזה שאתה מבין את הדבר. Mm -hmm. זה כמו בדיוק שהשאלה הגדולה שנקראת Who am I? או מה אני? מי אני? מה אני, מי אני, אם אתה באמת עוסק בה, בשאלה לא מי אני, כי מי אני זה מניח שיש מישהו שהוא אני. אבל אם אתה <laughs> שואל את השאלה, מה <laughs> אני? אתה לא יוצא כבר מראש מתוך הנחה שיש פה איזושהי פרסונה שאתה צריך להכיר אותה או משהו כזה, למה אני? מה המהות שלי? זאת שאלה שהיא נחשבת לאימא של השאלות. זאת אומרת, ונגיד... נזרגדתה, זה היה התרגול שהוא היה נותן לאנשים. תשאל את עצמך מה אני. וטיפה הנחיה, אני יכול להגיד שכשאתה <coughs> מתבונן <coughs> כאילו פנימה <coughs> ולא דרך מחשבה, אז אתה, יש לך איזושהי תחושה של משהו ש... חי, שקיים. תחושה לא ממש ברורה ותחושה שאי אפשר להגדיר אותה במילים, אבל היא קיימת ובעצם זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים בצורה בלתי אמצעית. כל היתר זה רמה אחרת בכלל של, של ידיעה. <coughs> אז אני חוזר ל... אתה יכול להגיד שאתה יודע שיש אני בצורה לא... אני יודע שיש אני, בלי שאני אסביר. אז אתה, זה בדיוק הנקודה שאתה קורא לדבר הזה אני. לתחושה הזאת אתה קורא אני. אבל כשאני אשאל אותך אז מה זה אני הזה, אז אתה תגיד לי התחושה הזאת. בסדר, אז אם זה ככה, אז אין לי שום בעיה. אם העני זה לא משהו מעבר לזה, זה לא איזה צבר של מחשבות או הגוף שלך או, או הידיעות שלך או הזיכרונות שלך, אלא ממש התחושה הזאתי, והתחושה הזאתי שקורית ברגע הזה, לא מה שהיה, לא מה שיהיה כרגע, אם אתה חש את התחושה הזאתי ואתה קורא לה עני, ואתה יודע שהעני זה רק כינוי שאתה נותן לתחושה הזאתי, אז אין לי עם זה שום בעיה. אם אתה מתחיל לצרף לזה עוד דברים, אז יש לי בעיה. <laughs> יש לך בעיה איתי, כאילו. <laughs> אז <laughs> אני לא מתנגד <laughs> לזה. האם השאלה מה, כן? בלי מעני, כן? היא לא אה, מציגה, מוצאה יותר את מתוך התמונה, ופותחת אותך פשוט לחוות את... המציאות, כפי שאתה תופס, מבלי לייחס את זה לך, פשוט לחוות את זה, להיות כן. כן, כן, בהחלט. אלא שאתה מדבר על זה, יש פה איזושהי סכנה מסוימת, או בעצם במקום מסוים החוויה, וכל חוויה, היא שילוב, כאילו, של החיצוני והפנימי, אם יש בכלל... הבחנה ביניהם. אז אין בכלל מקום, בעצם כל, כשאתה תשאל את עצמך מה אני, כל דבר שתמצא בתור תשובה, הוא יהיה לא נכון. כי אם יש איזושהי תשובה, ושוב, זה רק תשובה זמנית וחלקית, זה אני, זה הצופה. אז שום דבר שמופיע בפניי לא יכול להיות אני, כולל אפילו כל מה שאני חושב על עצמי. וכולל בסופו של דבר גם ההרגשה הזאת שאני מרגיש כאילו שזה אני, זה גם כן לא אני, כי אני לא ההרגשה, אלא אני אותו דבר שמרגיש את זה. ובעצם זאת המודעות. אז יש כאלה שמתחילים פנימה, יש כאלה שמתחילים החוצה, זה לא כל כך משנה. אז זאת אני זאת. זה המודעות זה לא תשובה טובה? הוא עובר. בסדר, אבל למה להגיד אני כאילו? אז ש... התשובה למה זה המודעות? לא, למה אין תשובה? אנחנו מחפשים תשובות, אבל זה לא שאלות שיש להן תשובות, זה שאלות שהן תרגול. ברגע שאנחנו חושבים שיש לזה תשובה, אז אנחנו כבר במקום מסוים מפסיקים לשאול. בוא נעשה דוגמה אולי. תכף, תן לי רק להמשיך טיפה עם ואחרי זה נחזור לזה, בסדר? אני רוצה לתת לך תשובה שלו, מה? אני גם רוצה לתת לך אז הוא אומר, אין אומר ואין דברים, אלא תהייה עולמית, מה נצחי קפוא על שפתיים. באמת אין מקום אפילו לאותו מה, שיש במשמעו כבר תקווה לתשובה. יאליק. גם קפוא על שפתיים זה אומר שבעצם לא נשאלה השאלה. כן. אבל מה יש שם? בלימה. בלום פה מלדבר. אם זה מזכיר למישהו את ויטקינשטיין, אז זה בצדק. נכון. כן, אז מה רציתם לשאול? אני רוצה המאמר הזה בחברה שלי הוא מאמר שמדבר על האי אפשריות של היכולת לתקשר ולהבין אחד את השני כבני אדם, שרק לשנייה, המילים הם כמו שהולכים על אדם קפוא. כן, כן, בסדר, לא אחר כך, כן, כן. עכשיו, לדבר, אז אמרתי, אוקיי, איך זה מתחבר לקטע הבונדיסטי, כי אני לא בטוחה שהיה בונדיסט אולי, אז פתאום הבנתי שבעצם הוא אומר כזה דבר, ככה זה מתחבר לי, אני לא אומרת שהוא יתחבר. הוא דווקא הולך, לדעתי, במישור הזה, הבלתי אפשרי של ההבנה, אבל בעצם, אם זאת ההנחה שלנו, הבסיסית שהמילים, שזו הדרך שלנו לתקשר, הן באמת לא מסוגלות, אז הדרך היחידה זה להבין את עצמנו כדי להבין את האחר, כי אין נפרדות בינינו לבין האחר. זאת ההליכה פנימה. זה מה שיישב לי את הדברים. נגיע לדברים קדומים מאוד, כאילו פה ואחרי זה נדבר על מה אנחנו חושבים כאילו. בינתיים אני מנסה פחות יותר... לא, אני לא אומרת שהוא אמר את זה בכלל, אני רק אומרת שהדרך לחבר את זה... כן, כן, הוא אומר דברים מאוד דומים. ושואלים מה, המתשובה היחיד שכן שואלים מה? נגיד, אני אומרת לך משהו ואתה לא הבנת מה אמרתי, אז אמרת מה? לא, זה לא מה, זה לא מה להבהרה. אני מרגישה שזה מאוד מה להבהרה, כי לא מבינים את ה... מה להבהרה מדגים את זה מאוד דווקא בעיניי, משהו מאוד במאמר. כי המה להבהרה זה אומר, אתה אמרת מילים ולא הבנתי אותה. לא, אז יש תשובה, אבל הוא אומר... אף אין, באמת אין מקום אפילו לאותו מה שיש במשמעו כבר תקווה לתשובה. נכון. אבל אם אני אמרתי משהו ואת שאלת מה, אז אני אגיד לך עוד פעם מה שאמרתי ואת תביני. זה הכל ברמה של המילים. כשאני מבינה שהמילים הן לא מצליחות להעביר אז אני יודעת שאני לא אוהבין. כאילו אני רוצה להבין אבל אני אף לא אוהבין עד הסוף. אני חושבת שזה מה אני לא חושב. אבל מה יש שם? בלי מה? בלום פה מלדבר. עכשיו הוא נכנס קצת יותר אה, אה, אה, <coughs> לסיבות כאילו. אם בכל זאת הגיע אדם לידי דיבור ודעתו מתקררת בו, הוא, הוא מבסוט, אין זה אלא מגודל פחדו להישאר רגע אחד עם אותו התוהו האפל עם אותה הבלימה, פנים אל פנים, ולי חציצה. עוד פעם? רגע שמדברים כל הזמן זה בגלל שהם מפחדים. שאם יפסיקו לדבר, פתאום לא יהיה כלום. נכון. נכון. מה שקישון כתב על המציל, שבכל חבורה יש מציל, שכשיש רגע ש... כן. רגע, אז תחזור. אם בכל זאת הגיע אדם לידי דיבור, הוא אומר, אין מה לדבר. ודעתו מתקררת בו, אין זה אלא מגודל פחדו להישאר רגע אחד עם אותו התוהו האפל, עם אותה הבלימה, פנים אל פנים, בלי חציצה. עכשיו למה פה אני חולק על פיאליק, על... כי אני לא חושב שהתוהו אפל, אבל בסדר, זכותו, יש לו... כי, עכשיו הוא מצטט מהתנ״ך, כי לא יראני האדם וחי. זה מה שאלוהים אמר למשה כשהוא... כן. כשהוא, אתם יודעים מה משה ראה. <ח> <ח> את התחת של אלוהינו, את האחוריים שלו, לא את הפנים שלו. אלוהים אמר לו, כי לא יראני האדם וחי. עכשיו, איך מתרגמים את זה לבודהיסטית? אתה יכול לראות את החלל, אתה יכול לראות את האמפטינס, אתה יכול לראות את הריק, אבל יש לזה מחיר. ומה המחיר? גבות. לא, אני. אתה לא יכול להיות שם עם אני. זה שני דברים שסותרים אחד את השני. אז אם אתה מוכן... <אח> כמו שאמר דורון, למות, זאת אומרת, לוותר <coughs> על האני שלך. אתה יכול להיות שמה, אין בעיה. בטוח. בטוחה ובאי הבדאות. לראות את אלוהים. זה להיות שמה. אני לא קורא לו תוהו, אני חושב שזה לא תוהו, אני חושב שזה מקום כן של סדר, <laughs> אני לא חושב שזה, שזה אפל, אני חושב שזה בהיר. אבל זה לא משנה, אבל כשאלוהים אומר, ואם אנחנו לוקחים אותו בתור אסמכתה, כי לא יראני האדם וחי, המשמעות של זה, זה שאתה לא יכול להישאר עם האני שלך ולהבין. זה שני הדברים ש... כי לא יראני האדם וחי. כן. ככה אמר אלוהים למשה. אז איך אתה מפחד? על מה שאמרת? אתה לא יכול, מה שיפסיק לחיות זה האני שלך. אתה לא יכול להבין ולהישאר עם האני. זה לא. יותר להתקיים לחיות לגמרי, לחיות חיים מאושרים וטובים. רק בלי האני. אז אני חוזר שוב. אין זה אלא מגודל פחדו להישאר רגע אחד עם אותו התוהו האפל, עם אותה בלימה, פנים אל פנים, בלי חציצה. כי לא יראיני האדם וחי, אומר התוהו, וכל דיבור, כל נדנוד של דיבור, הוא כיסוי משהו על קורטוב של בלימה. קליפה סוגרת בתוכה טיפה אפלה של תיקו נצחי. תיקו? כן. תיקו. שום מילה אין בה ביטולה הגמור של שום שאלה, אלא מה יש בה? כיסויה. זה הכיסוי וגילוי בלשון, זאת אומרת. זה הכיסוי, בינתיים, או אחרי זה ידבר גם על הגילוי, בינתיים נדבר על הכיסוי. זאת אומרת, <coughs> כשאנחנו מדברים, ובסוגריים אני כבר יכול להגיד אחר כך, <coughs> גם הוא יגיד את זה, אז בגלל זה אני יכול... להגיד, גם אותו דבר בדיוק שאנחנו חושבים, אין פה שום פתרון של שאלה. יש פה כיסוי של שאלה. Mm -hmm. או כמו שאמר רבנו ברל כצונלסון, טיוח של השאלה. זה לא לשאלה הבאמת חשובה, אין תשובה במילים. קשה לנו לקבל את זה, אנחנו רגילים שלכל דבר צריך להיות תשובה והחיים לא נעים לי להגיד שחוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה <ש> החיים של השאלה המתמדת זה החיים האמיתיים תשובה, מחשבה, מילה, זה הכל כמו שאומר חרשנמותי, דברים מתים. זה הכל דברים שהם לא חיים. מה אנחנו בעצם צריכים לעשות בשביל לחיות? כל הזמן לשאול. או, אם אתם רוצים ניסוח שהוא אולי קצת יותר עוזר, נגיד, בשביל להסביר את זה לאנשים אחרים ש... שלא מבינים, אפשר לקרוא לזה לימוד. אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד, אבל לא לימוד מבחינת צבירת ידע, זה לא שאני רוצה עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע, אלא אני כל הזמן רוצה להמשיך ללמוד, להבין מה זה, וכשאני אומר להבין, זה לא להכניס את זה לתוך מגירה, ולא לצרור את זה עם איזשהו חבל מסביב ולשים את זה בצד ארוז ומוכן למשלוח. אלא לעקוב כל רגע ורגע אחרי, בעצם אחרי מה אני יכול לעקוב? רק אחרי דבר אחד, אחרי מה שקורה לי. כל הדבר היחידי שאני יכול לראות, לשמוע, להריח, לחוש, לחשוב, זה רק מה שקורה לי. אני יכול לעשות כל מיני ספקולציות לגבי מה קורה אצל אנשים אחרים וכולי, אבל מה שאני באמת יכול ללמוד זה את עצמי. אז התורונה היא שלך. רק על שלי. על איזשהו לימוד, כמו שעכשיו אנחנו יושבים, ומה זה לגביי? אני לא צריכה להגיד למישהו מה הבנת או משהו. כאילו, מה אם הבנתי או אני מרגישה שהבנתי, זה הדבר. בוודאי, כן. כל היתר... כי בא מעולם החושים, את יודעת שלי, לי, כן, להגיד. כל היתר זה רק... אפילו אם אני אגיד לך מה אני הבנתי... ביאליק אומר במפורש שאני בעצם לא אמרתי את הדבר עצמו, אלא נתתי איזושהי קליפה, והיא רק קליפה, וצריך לזכור שהיא רק קליפה. אבל איך זה, זה מתקשר למה שקודם אמרת, זה אני או הקטע הזה של לראות את אלוהים מאחור? כי לא יראני האדם וחי. מה זה אומר? איך זה מתחבר לזה? זה לא בדיוק, את אומרת, קודם הקדמתי את המאוחר. כי כשאמרת, מה שאמרת, אז אני חשבתי, היה לי באסוציאציה, אנשים באמת משוגעים, שהם כאילו לא, אולי לא מתעסקים עם עצמם, אלא התוהו הזה, אני לא יודעת, לא, אבל... לקרוא לזה תוהו... זה זכותו של ביאליק, אבל אני לא מחזיק מזה, אבל אני הייתי בהחלט מסכים למילה Emptiness. ואם אתם זוכרים, Emptiness ו-Dependenterizing זה אותו דבר, כמו שבטח למדת בספר החדש שלך. לא <laughs> לא <מתחיל בוא. laughs> <laughs> אז בעצם, ה <laughs> uh, uh, או, או, או מה, מה כאילו, כשאני מבין, שאני לא קיים כמו שאני חושב שאני קיים, אז אני מבין. בוא נגיד רגע, אתה אמפטינס בבקשה. שזה לא שאין שום דבר, אלא שהדברים ריקים, אין בהם את התכונה של קביעות, של בלתי משתנות, שלא מושפעים מדברים אחרים. כן. זה עכשיו לא ש... דבר ריק. כן, אלא הוא... שהדבר רק מקיום מתמשך שיש האמירה emptiness על עצמנו, זאת אומרת האמי שלי הוא, אתמול היה שונה ו... ועכשיו כן, הוא שונה. כן, ו... כן. והוא <אז> לא, אין לו, והוא לא קיים כשלעצמו, אלא הוא תמיד קיים ביחס לדברים אחרים, הוא תלוי בדברים אחרים, והוא, כיוון שהוא מתפרק לחלקים, אז הוא גם לא קיים כישות אחת, ואם אני לא אקרא לו בשם, אז הוא גם לא יהיה קיים בכלל. בקיצור, זה, היה, זה היה הלב של כל העניין ו, ופה הוא, הוא, הוא תראו, נראו, משום מה, אומרת, אני גם מבין למה ותכף תבינו למה, הוא מתייחס לזה כאילו שזה משהו לא נחמד מבחינתו, עוד מעט תראו שזה לא בדיוק ככה אבל אומר, הוא אומר, כל דיבור, כל נדנות של דיבור הוא כיסוי משהו כיס, כיסוי משהו על כורטוב של בלימה, זאת אומרת, קליפה סוגרת בתוכה טיפה אפלה של תיקו נצחי. זאת אומרת, מה זה תיקו? תיקו זה דבר שאין עליו תשובה הרי. כששואלים שאלה ואומרים תיקו, מה זה? זה תשבי יתרץ קושיה ובעיה. זאת אומרת, אין לנו תשובה. רגע, רגע, אתה יודעת. תשבי של אליהו הנביא. זאת אומרת, אם אין לנו תשובה, או מה זה, כששני אנשים מתנצחים, ואומרים יש, לה, יש ביניהם תיקו, מה זאת אומרת? זאת אומרת לא הגיעו לידי לא הכרעה, אלא תשבי את הרץ קושייה ובעיה. זאת אומרת, כשהוא יבוא, אז אולי נמצא פתרון לזה, אבל בינתיים אנחנו משאירים את זה בתיקו, זה עמוק, נשמע אותם מילולית של תיקו, אז זה תיקו נצחי, זאת אומרת אין לזה תשובה. וכמובן שלהגיד תיקו נצחי זו סתירה מן אהובי, כי פה אנחנו אומרים יבוא אליהו הנביא, כן, אבל אנחנו סומכים עליו, מה? תיקו נצחי. תיקו נצחי. תראה, זאת אומרת, הוא די בטוח שהוא לא יגיע כנראה. שום מילה, אין בה הגמור של שום שאלה. אבל מה יש בה? כיסויה. זאת מה שהלשון עושה. מכסה את השאלה. כן. נכסה את מהות השאלה. תכף. אין נפקא מינה מהי אותה מילה, החליפוה באחרת, ובלבד שיהיה בה לידי שעה כדי כיסוי וחציצה. זאת mm -hmm. אומרת, בשביל זה אנחנו בעצם משתמשים במילים. עכשיו הוא אומר, כשם שהגופים נעשים ורגשים לעין ומסוימים, במצריהם על ידי שהם חוצצים במקומם בפני האור, כך המילה היא מקבלת ישותה דווקא על ידי כך שהיא סותמת כנגדה נקב קטן מאותו התוהו וחוצצת בפני אפלתו, שלא תהיה זו מפעפעת ויוצאת עליה לטשטש את תחומיה. זה התפקיד של המילים. כאילו להציל אותנו מהלא מה, מה נודע, מהתוהו. מה עכשיו הוא נותן דוגמה אישית כאילו, לא אישית שלו, אבל היושב יחידי באשון חושך ואפלה ומרטט, משמיע קולו לאוזניו, קורא את שמה ומצפצף בשפתיו. אתם מבינים אתם לא. את, לא. ה... לא. את, ה... לא. את הסיטואציה? לא. מישהו לא. נמצא בחושך, רועד מפחד, אז הוא שורק, לא. אתם יודעים, לא. הוא שורק. או שהוא קורא את שמה, אם הוא יהודי. שומר מצוות. שמע ישראל. שמע ישראל. שמע, שמע. שמע. שמע. כן. קורא את שמע, או מצלצל בשפתיו. למה? סגולה, ואותה מילה סגולה שם במרכאות, סגולה היא להסיח דעתו ולהפיק פחדו. וכך המילה הדיבורית, או שיטה שלמה של מילים. זאת אומרת, זה לא רק מילה, זה כל השפה. Pellומה, כוחה אף היא לא בתוכנה המפורש, אם בכלל יש כזה, כוחה אף היא, אלא בהיסח הדעת הכרוך בה. זה מאוד קבלי, כי זה מדבר על המילים כתדל. כן. העלמת העין היא סוף סוף המקלט הקל והנוח ביותר, אף אם מדומה מפני הסכנה, ובמקום שפקיחת העיניים היא גופה הסכנה, הרי אין לך מקלט בטוח הימי נא ועכשיו הוא כותב במרכאות <coughs> כי זה כבר מהתלמוד מהמדרש יפה עשה משה שהסתיר פניו זה בדיוק מה שקודם הוא אמר כי לא יראני אדם וחי משה הסתיר את פניו <coughs> ופה הוא אומר משהו נעבור על זה מהר כי זה לא ממש רלוונטי ומי יודע אולי באמת הדיבור שמבראשית נזרק לא מבין שניים בין אדם לחברו בתור כלי שרת חברתי מעין דיבור שלא לשמו אלא דווקא מפי האדם היושב יחידי בין אדם לעצמו בתור צורך נפשי מעין דיבור לשמו גרידא בחינת בתוכי ישתומם רוחי וגם אם ליבי אסיחה לא נתקררה דעתו של אדם ראשון עד שהשמיע את עצמו לאוזניו זה לא כך חשוב אבל... ואולם אותו הקול שבראשית שהעלה את הכרת האדם ממצולת התוהו זאת אומרת, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שיש כאילו מצב שלפני האגו או לפני השפה שאנחנו בעצם נמצאים עם העולם עצמו, עוד אין לנו את השפה ולכאורה זה מצב של הארה אבל למעשה זה לא מצב של הארה וזה למה? כי מצב של הערה או מצב של הבנה יכול להגיע רק אחרי שיש לנו אגו והבנו מהו האגו ונפטרנו ממנו. Mm. וזה למה? גם בגלל שאז אנחנו באמת מבינים והתינוק או השוטה הוא נכון שהוא נמצא במגע בלתי אמצעי עם הטבע אבל אין לו את ההבנה והדבר השני זה העניין של קומפשן, compassion שאם מישהו נמצא באופן טבעי, ראשוני, חיולי, תינוקי, טיפשוני, במגע עם העולם, הוא לא יכול לעזור לאף אחד אחר. רק מי שהיה לו אגו, כמו שצריך, והבין אותו ונפטר ממנו, פחות או יותר. זה הוא יכול. זה הסיפור שאני הבנתי על אדם בחווה, דרך אגב בלי שום קשר. זה אותו דבר. רגע, אבל פה זה גם מהנח, הרי והיה ובמאמרות בראו את העולם, כולל את המילים. ואחרי שהבינו את הדיבור, לכאורה מודעו דה דה מבינים את המוגבלות שלו, זה השלב של... בסדר, את האגו מהמילים. אז הוא אומר, ועולם אותו הכל שמבראשית העלה את הכרת האדם ממצולת התוהו, <עוד> הוא עצמו אדם עמד פתאום כקיר מבדיל בין האדם ובין מה שמעבר עליו. זאת אומרת, אותה המצאה שבעצם הוציאה אותנו מבחינה מסוימת מ... לא משנה, הוא אומר פה תוהו כל הזמן, אז בואו נחשוב כאילו באופן חיובי על המצב של אדם וחווה, כמו שתיאר הרמב״ם במורה נבוכים, או במצב הטבעי. שאנחנו נמצאים במגע ישיר עם, עם, עם הטבע, אבל היינו במצב הטבעי עם הטבע, אבל לא הבנו, כאילו היינו במין הבנה כזה, וגם בחוסר תקשורת, כמובן, השפה זה גם לתקשורת. אז כל הדברים האלה, <coughs> הוא פתאום, עכשיו, עכשיו מה קורה? אותה שפה שבעצם עזרה לנו להיות בני אדם ולתקשר. ונתנה לנו את הכלים בעצם גם בשביל להבין את עצמנו, אם אנחנו נשארים בשלב הזה, זה בדיוק מקביל לזה שגידלנו את האגו בשביל להתחברת ובשביל להבין ובשביל לעשות וכל מיני דברים כאלה, אם אני משארים ברמה של השפה או האגו, אז זה כבר נהיה מכשול. ואולם אותו הכל שמבראשית שהעלה את הכרת האדם ומצולת התור, הוא עצמו פתאום, עמד פתאום כקיר מבדיל בין האדם ובין מה שמעבר הלז. כמי שאומר, מעתה אדם, יהיו פניך מכוונים רק כלפי מה שמכאן ואילך. זאת אומרת, אתה מעכשיו והלאה תתעסק רק עם העולם. אחריך לא תביט ובמופלא אל תציץ. זאת אומרת, תסתכל החוצה, תתעסק עם העולם, תתעסק עם המרחב, תתעסק עם הזמן, תתעסק עם המילים, תעשה את כל זה, אל תביט פנימה. אל תעיז להסתכל פנימה. עכשיו אתם מבינים כמה זה שונה כמובן מהבודהיזם או מההינדואיזם או כל הדברים האלה. לא, אולי מתכוון לזה סתם לא איך שהוא אכפת אולי מתכוון לזה שאם תסגל פינה תגיע לאותן תאומות של חוסר הבנה, של, של, של פחד שלא אין משמעות אמיתית שהוא הגיע אליהן. זה לא שהוא מתכוון ש... בהחלט, כן, כן. הוא מתכוון בדיוק לזה. אבל הבודהיזם אומר שאתה לא צריך לדאוג, כאילו. זה אין שם שום דבר מפחיד בעצם. יש באמצע דבר מפחיד, כשאתה מפסיק... מה? זה טוב. כי הוא אמר, ש... אם תסתכל פה, זה פשוט מדבר על זה שזה היה לפני שהיו מיעין. זה טוב. למה זה טוב? זה שמה זה... אתה שחור או אפור. הרבה פעמים, הנה, תוהו. המילה עצמה, המילה עצמה, תוהו. תוהו זה כמו... לא, לא, לא, אם בכלל לא... בעולם מה הוא היה? ובואו. זה לא דבר סימפטי. זה כאוס. לא יודעת מה שיפוטיות, זה לפני. זה אבל זה לא ספק ללא מוזמכים על ההבנה של המילה בהרצאה של לא, אין תראה, גם זה כתוב במילים. אין מה לעשות. אבל בואי אני לך, הוא אמר את זה... לא, הוא אמר, תראי, הוא אומר ככה, רגע, מה הוא אומר פה לפני דקה? העלמת העין היא סוף סוף המקלט הקל והבטוח ביותר, והנוח ביותר אף היא מדומה מפני הסכנה. ובמקום שפקיחת העיניים היא גופה הסכנה, הרי אין לך גם מקלט בטוח אי ממנה, ויעשה עשה משה שהסתיר פניו. אז הוא כן אומר, יש פה סכנה. הוא בהחלט מסתכל על זה כמו סכנה, הוא גם מדבר אחרי זה על זה שאתה הולך על המים. כאן אתה הולך עם קרח, ופה אתה הולך לא עם קרח. לא, <Saudi> תכף תראי, לא לא, הסכנה היא התוהו. או, בזה אני מוכן, תכף תראי. כמי שאומר, מעתה אדם יהיו פניך מכוונים רק כלפי מה שמכאן ואילך. אחריך, או פנימה, אל תביט ובמופלא אל תציץ. ואם תציץ לא תואיל, כי לא יראה האדם את התוהו פנים אל פנים וחי. חלום שנשכח לא ייזכר עוד עכשיו הוא אלא תוהו תשוקתך והדיבור ימשול בך הרי mm. זה אלא אדם תשוקתך והוא ימשול okay. בך mm. אז פה הוא אומר אלא תוהו תשוקתך יש לנו כן משהו שרוצה להבין את זה והדיבור ימשול בך זאת אומרת הדיבור בעצם מונע ממך מלהציץ אל התוהו mm. ובאמת אין הדעה והדיבור, הוא עושה את זה במרכאות, אבל אתם מבינים שהדעה והדיבור זה אותו דבר בעצם. גם חושבים במילים. Right thinking, right speech. ובאמת אין הדעה והדיבור שולטים, אלא במה שמכאן ואילך, בדלת אמות של מקום וזמן. מה זאת אומרת? המחשבה, היא מייצרת את המרחב והיא מייצרת את הזמן והיא בעצם העולם החיצוני שבו אנחנו מתעסקים. גם החלל וגם הזמן הם יצירים של השכל. אז כאן תמר שהקטגוריות שאנחנו מסוגלים לחשוב איתן זה רק חלל, זמן וסיבתיות. זה ככה נגזר עלינו, כאילו זה השכל שלנו. בגלל זה גם, דרך אגב, אנחנו אף פעם לא נגיע למהותם של דברים, כי זה הדברים היחידים שאיתם אנחנו יכולים לחשוב. והוא אומר בדיוק אותו דבר, אין הדעה והדיבור שולטים אלא במה שמכאן ואילך בדלת אמות של מקום וזמן. אך בצילה מתהלך איש. וככל אשר יתקרב אל האור המדומה שלפניו, כנגדל כן הצל מאחריו, וכן לא ימעט האופל מכל סביבותיו. מכאן ואילך, שוב, מכאן ואילך, אתם זוכרים, זה העולם החיצוני, או אני הייתי אומר גם, נגיד בבודהיסטית, סמסרה. זאת אומרת, זה עמק זאת אומרת, זה העולם שבו אנחנו על פי רוב חיים. שבו אנחנו מאמינים למחשבות שלנו, אנחנו מאמינים למילים שלנו, ולכן מה נובע מזה? שאנחנו סובלים. <laughs> פשוט אין, אין חוכמות. <laughs> וכן, לא, מכאן ואילך, אולי יש ליישב את הכל. מה, כל מחשבה זה, זה, זה, זה... זה משהו ש... מחובר לסבל? בואי נגיד ההפך, בסדר? ה... נגיד ההפך, הספטה, בסדר? הספטה, למר... זה כאילו... לא, לא, אני, אני אנסח את זה הפוך, בסדר? כל סבל נובע ממחשבה. כל סבל נובע ממחשבה, זה אני מצליחה להפנית. אוקיי, אז בואי נסתפק אבל... בזה. גם ההפך, אבל אנחנו לא... מה גם ההפך. כרגע נסתפק בזה, זה הרבה מאוד. אם אנחנו מבינים שכל סבל הוא נובע ממחשבה, עשינו דרך מאוד גדולה. אבל כל מחשבה, מה ההפך של זה? אתה יכול להגיד את ההפך? לא, אני אגיד לך מה ביאליק אומר. אתה דיסלקציה. מחשבה היא עוצרת אותך מלראות את העולם, בסדר? כי את לא רואה את הדבר. את רואה את המחשבה על הדבר. כן. אנחנו יותר אוהבים מאוהבים בלחשוב על התנסויות מאשר להתנסות בהן. הוא מדבר על המילים דווקא, אבל גם על המחשבה נראה זאת. סיים הוא אמר קודם, הדעה והדיבור. בסדר? אותו דבר. אנחנו גם חושבים במילים, או אפילו בסמלים, זה לא משנה, בתמונות, אבל... בסמלים, כאילו, לא בדבר, באיזשהו תיווך. Mm -hmm. אז אם אנחנו מבינים שבעצם כל מחשבה היא, ושוב, צריך לשים בצד מחשבות טכניות, וצריך לשים בצד מחשבות שאנחנו יודעים שהן מחשבות. מחשבה שאני יודע שהיא מחשבה, אין בכוחה להזיק לנו. ואין מחשבה, בכוחה לגרום לנו סבל. שאני יודע שהיא מחשבה, כן. אין בכוחה להזיק לנו? אין בכוחה להזיק לנו. רק אם, אנחנו מאמינים, רק אם אנחנו מאמינים לה. וחושבים שהיא מייצגת משהו במציאות. מחשבה, אין בה שום דבר מזיק יותר מאשר בטישו הזה. זה דבר שמופיע לפני התודעה שלי, זה הכל. אם אני מעניק לה... איזה שהוא כוח. כמו אני אשאל אתכם שאלה שהיא מאוד פופולרית היום. ליצן זה דבר מזיק? לי <laughs> יש שאלה יותר פשוטה. עוד יותר <laughs> פשוטה מליצן. כמה שניות חשבתי לעצמי שאני רוצה ללכת לשירותים. כן. זה אותה מחשבה? כן. רגע, רגע, רגע, רגע. אמרתי לעצמי, לא, לא, אני לא יודעת איפה השירותים פה, ואני אעשה איזה בלאגן, ואולי אפשר להגיד דווקא עכשיו משהו שיעניין אותי, מה שקרה פתאום. כן, אוקיי. אז מה, היה מזיק במחשבה הזאת? אני אגיד לך בדיוק. כי לא הלכתי לשירותים, כי רק חשבתי על זה. מצוין, מצוין. עכשיו אני אגיד לך, היית במתח. נכון. זהו. מתח. אבל לא מתח. לא okay. אמרתי, רגע, רגע, שוב, צריך להבהיר, סבל זה לא אומר שהתקרה נפלה עלייך ולא שגיסתך קרה לה משהו. אוקיי. Okay. סבל זה הסיטואציה שאנחנו חושבים שהמצב כרגע צריך או יכול להיות אחרת. זאת אומרת, okay. את חשבת, אני עכשיו יכולה ללכת לשירותים. כן. Okay. ולא הלכת, כל הכבוד. אבל הכנסתי את עצמך למתח, מתח דק, עדין. עדינון, עדינון. עדינון, אה, אה, אה. איך אומרים באנגלית? סאקי, זאת אומרת, באמת, כן. כן, כזה, בקושי מרגישים אותו. כן. אבל הוא שמה. כן. יש מתח. <מח> זהו, זה סבל. כן, זה, זה, משה, כן, זה התרגום, כן. אז, אז, ا... הייתה או לקום או לא לקום, זה הכל. כן. או לא לחשוב את זה בכלל. <laughs> כן, כן, לקום וללכת בלי לחשוב. כן. או לא לקום וללכת בלי לחשוב. המחשבה... היא בעצם שגרמה לך לאיזשהו מתח קליל. אבל אפשר לקום בלי לחשוב? בוודאי, יש איזו מחשבה שמייצרת את התנועה. המוח שלך מייצר את התנועה חוץ משהו לא רצוני. הקיבה שלך, אבל לקום לשירותים זה פעולה רצוני. זאת אומרת שהיא חושבת? זה עובר בתודעה. רק שנייה, סליחה. נגיד שאת בבית, אין אף אחד. יש טלוויזיה, ואת פתאום קמה לשירותים. את צריכה לחשוב על זה? לא, אין הרבה חד. בטח, אבל הייתה הרבה של מחשבה. למאית שנייה הייתה מחשבה. יש שולחים, לוחץ לי, אני קמה לשירותים. מאיפה את יודעת שיש מחשבה? זה רצוני. מה רצוני? נוכלתי גם לא לקום, יכולתי להגיד שהתוכנית הזאת נורא מעניינת אותי, אני לא כאן. ארי, אצל נשים אף פעם ללכת לשירותים זה לא דבר אוטומטי? זה לא אוטומטי. אנחנו דיברנו כבר ואנחנו נדבר על הנושא של רצון חופשי. לא לשירותים. לא היום ולא לשירותים. אבל כל הרעיון הזה של רצון חופשי הוא עוד אחד מאותן הפיקציות. אני לא בטוחה שהוא חופשי, אני רק אומרת שהייתה שם מחשבה. לפני הפעולה. ראשית כל מבחינה נאורו-פיזיולוגית, מסתבר שההחלטות שלנו מקבלות את אחרי שאנחנו עושים אותה. לא. בטח, את לא מכירה את ה... אמרת להחליט ללכת ואז אתה עושה את כל ה-sot to זה מה שהיא לא, לא, אז אני מכיר... יש דיסוננס קוגנטיבי, יש קוראים שקוראים אחר כך. לא, לא, לא, לא, לא מדובר על דיסוננס קוגנטיבי. ההחלטות מתקבלות... מה? המקרה שלי מתארת בול, משהו שמחשבה, כוונה, אבל לא במובן שאתה מתייחס אליו, או להוביל אותה לקום זה ממש פשוט. רגע, ואם נוותר על זה, נגיד... נגיד... שאני מרגיש לחץ בשלפוחית, והלחץ בשלפוחית גורם לי ללכת. אני צריך בשביל זה מחשבה? כן. רגע, סליחה, סליחה, חד משמעית, לא בבית ספרנו, אבל, בשביל לעמוד, בשביל לעמוד וללכת, בשביל לגרד באף גם? לא. ברמזון לא... אם זה לא, איך קוראים לזה? רפלקס. אם זה לא רפלקס, זה מחשבון. אוקיי, מצוין. אתה צריך להפנית שינוי בשביל רגע, אבל רפלקס, רפלקס לא צריך מחשבה? לא. אז אין לך... איפה אתה עולה? סליחה, עכשיו זה בלי מחשבה. יש לנו רפלקסים שקשורים לשלפוחית השתן? לא. אפי, אתה אמרת לא דברים טכניים. את באמת... נכון, אתה צוחק. אני משקיע המון זמן. לא, לא, לא, בסדר. זה לא עניין, בסדר. אנחנו נחזור על זה דרך אגב. הנושא של הרצון החופשי הוא נושא מאוד חשוב. אני רק איתלה באילן גדול, שקוראים לו ברוך שפינוזה, שאמר שמי שאומר שהוא עשה משהו מרצונו החופשי, זה רק סימן שהוא לא הבין למה דסוף את הסיבות שהביא לעשות את זה. אין מאה אחוז, אבל זה לא לא קשור, אז נחזור את זה, בסדר. בסדר, גם הפסיכולוגיה אומרת את אותו דבר. נו, גם פסיכולוגיה, אלף, אבל זה לא... נכון, אבל זה אותו רעיון. בסדר, זה מעניין אותנו, הוא הוא התת מודע, הוא הדברים שאנחנו לא... בסדר, גם אם התת מודע יש לי חשבון, יש לי חשבון עם הרבה פעמים, אבל אם אין תת מודע, נכון, אבל הנושא של המחשבה, הוא חשוב להבין שיש תגובה מיידית בלי מחשבה שמתאימה לסיטואציה, ואנחנו עושים את זה יותר מאשר אנחנו חושבים, והרבה פעמים אנחנו אחר כך בדיעבד חושבים שחשבנו אפילו. אבל נעזוב את זה. סתם סתם מחשבה שיפוטית למחשבה לא שיפוטית? אפשר, אבל זה לא משנה כל כך כרגע. אפשר, ברור, אבל... בעצם אין מחשבה שהיא לא שיפוטית, כי בעצם המחשבה, אתה משתמש במילים, וכבר קראת לה דברים, וכבר עשית אותם, וכבר התדרדרת לא, שיפוטית, הוא אומר בודהיזם, הוא אומר מחשבה נכונה. הוא אומר מחשבה עניינית. אבל אתה יודע ש... לא, אני מכיר אותו. רייטסופ... רייטס אוט, איז נו אוט. אני חושבת, אפי, אפשר להגיד משהו קטן? כן, תמיד. שלהגיד את ה... לכנות את זה במילה מחשבה... את מה? המחשבה שאתה מדבר עליה, כאילו, מה שהסברת קודם היה מאוד יפה, שבאמת, אני רציתי ללכת לשירותים, אבל לא הלכתי, בסגרון הסבל והתלבדתי ב... כן. בסדר, אם אני חושבת שנצטרך להשיב מיד אני קמה, הולכת לשירותים, אז כבר זה לא הייתה... זה לא נכון לקרוא לזה מחשבה. נכון, יכול להיות שאנחנו מכניסים לתוך המידה מחשבה יותר מדי דברים. בסדר, בסדר, בסדר גמור. טוב, אבל זה היה לקרוא לזה דעה. הוא לא התייחס לדברים טכניים. כן, זה יותר נכון. להפעיל שריר נכון, זה דעה. הדעה שלי הייתה שהשירותים פה הם, לא יודעת מאיפה הדעה היא שאת לא יודעת איפה שירותים. העיקר, עכשיו משהו מאוד מעניין. מכאן ואילך, העולם הזה, כן, סמסרה, אולי יש ליישב את הכל, בדוחק וברווחה, אבל יש ליישב. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להישאר עם בעיות לא פתורות. כל הבעיות אפשר לפתור עם מילים. זה בלי עתיד? לא, זה אני. זה וזה בכלל לא פתרון, אז רק מריחה. אבל ככה הוא אומר, יש ליישב. ליישב, לא לפתור, באמת, הוא לא מסתכל בזה. הפסיכולוגים מזזים בחוסר מבחוץ. בשמחה, זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי. העיקר, עכשיו שימו לב, זה מסומן בכחול, העיקר שלא יישאר חלל הדעה של האדם רגע אחד פנוי, בלא מילים צפופות ורצופות זו אצל זו כקשקשי השריון, <ח> ללא רווח ביניהם כחוט השערה. מקסים. עכשיו, אם נסתכל על המחשבות שלנו, ומתי באמת אנחנו נסתכל על המחשבות שלנו, בזמן המדיטציה. <חש> זאת אומרת, מחשבה אחת לא נגמרה, השנייה כבר מתחילה. עכשיו, הרווח הזה בין המחשבות, אם אנחנו מצליחים להגיע לזה, ומתי אנחנו מצליחים בעצם להגיע לזה, כשאנחנו מסתכלים על המחשבה ואומרים זאת מחשבה. כשאני אומר זאת מחשבה, בעצם... זה כאילו ש... זה כאילו, בדיוק, כאילו שפה היה איזשהו בלון ו... הוא מייד פינית מקום למחשבה הבאה. כן, אבל יש שנייה אחת. שוב, מה שחשוב להבין זה המדיטציה, זאת אומרת, בשלב, אחרי שהגענו לשקט, לשמטה, אחרי שהגענו לרוגע, הכל הולך יותר לאט. בגלל זה, אולי היום, חשבתם שהמדיטציה לא נגמרה. למה? כי הכל הולך יותר לאט. בגלל שהכל הולך יותר לאט, אנחנו יכולים לראות דברים שאי אפשר לראות בעין בלתי מזוינת. וכמו שמישהו אמר, אם היית רואה הכל ממש לאט, ונגיד היית עושה ככה, והיית פוגע בכוס, לפני שהיא הייתה נופלת, היית יכול לתפוס אותה. עכשיו, במילים אחרות קוראים לזה גם מודעות מאוד גבוהה. אז גם ברור שכשאנחנו במדיטציה אנחנו במודעות מאוד גבוהה, יחסית. ולכן אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים שאי אפשר לראות כשלא במדיטציה. ואנחנו יכולים לראות את הרווחים שבין המחשבות. וזה מספיק, כי הרווח שבין המחשבות הוא הדבר הזה. הוא המודעות הטהורה, הוא אם תרצו הטוהו של חיים נחמן, ופה מה שהוא אומר זה שבחיים הרגילים, כאילו בחיים של המכאן ואילך, העיקר שלא יישאר חלל הדעה של האדם רגע אחד פנוי, <laughs> בלא מילים צפופות או רצופות, זו אצל זו כקשקשי השריון, ללא רווח ביניהם כחוט הסערה. עכשיו פה הדעה והדיבור, נר הדעה והדיבור שדעה זה, אתם יודעים מה, אני, אני מוכן לקבל, זאת אומרת שדעה זה לא בדיוק מחשבה, זאת אומרת דעה זה מחשבה שאנחנו זה מאמינים מחשבה בה. זה מחשבה ממקודם שמאמינים לא, לא, זה דעה שאנחנו מאמינים בה, כן. אז אתם זוכרים, יש אמונות, יש דעות, יש השערות, אז דעה זה משהו באמצע. זה, נר זה הדעה זה והדיבור עכשיו הוא אמר מר, הוא לא סתם אמר הגחלת והשלהבת, זאת אומרת הדעה זה הגחלת או האפתיל והשלהבת זה הדיבור, זאת אומרת זה בעצם אין אחד בלי השני אבל אפשר להגיד שהדיבור זה החלק שיותר נדלה או שיותר רואים אותו למרות שבעצם החלק היותר בסיסי זה הדעה או המחשבה. אז יש לנו מחשבות, יש לנו דיבור, זה בעצם פחות או יותר אותו דבר. נר הדעה והדיבור, הגחלת והשלהבת, נר תמיד לא יכבה. זאת אומרת, אצל אנשים רגילים כל הזמן חושבים, אלא אם כן הם מקבלים מכה על הראש. <מח> ואולם, ואולם, אותו השטח של מכאן ואילך השרוי בתחום האור המדומה, אתם מבינים האור המדומה זה האור שהוא לא האור האמיתי אלא זה האור שכאילו הדעה והמחשבה והדיבור הם, עושים, הם, הם מסדרים לנו את העניינים, הם משליכים לנו כאילו אור על, ה, על, ה, על השטח, הוא, הוא אמר את זה קודם, סוף סוף במה נחשב הוא לעומת ים האינסוף של אופל העולמים הנשאר עדיין ויישאר תמיד מבחוץ תפעיד הדיון מבפנים. וסוף סוף, הלא דווקא אותה האפלה הנצחית. זו המטילה אימה כל כך, הלא היא היא לבדה שמושכת אליה כל ימי עולם את לב האדם בסתר, ומעוררת בו געגועים כמוסים להציץ בה רגע קטן. כולם חפש משמעות, למה זה מסובך בכלל? כן. מה? כולם חפש משמעות. כן. ובוצעה, אני זה רג? נכון? כן. איזה אני? <laughs> פה? כן. לא? מה <laughs> זה אני? הדבר הזה, כן. שאליו מתגעגעים. הריק הזה, התוהו הזה, האופל הזה, אליו אנחנו מתגעגעים? אותה אנחנו רוצים לראות. ומבעדות אנחנו רוצים לראות? מה? אותו אנחנו רוצים... להבין כאילו. הלא היא היא לבדה שמושכת אליה כל ימי עולם את לב האדם בסתר ומעוררת בו געים, געגועים כמוסים להציץ ברקע קטן. הכל יראים ממנה והכל נמשכים לה. במו mm. פינו נבנה עליה מחיצות של מילים מילים ושיטות שיטות להעלימה מן העין ומיד הציפורניים חוטטות וחוטטות באותן המחיצות. כדי לפתוח בהן אשנב mm. קטן סדק כלשהו להציץ דרך שם רגע אחד אל מה שמעבר על אז. אולם אהה, שב יגיעת אדם. בו ברגע שהסדק נפתח לכאורה, והנה חציצה אחרת. בדמות מילה או שיטה חדשה. עומדת פתאום במקום הישנה וחוסמת שוב את העין. עכשיו, שימו לב, יש פה משהו מאוד חשוב, שמבחינה מסוימת אולי זה, זה כאילו ספוילר ל... ל... לקדימה אבל יש דבר מאוד מאוד חשוב שבעצם אם אנחנו מחפשים רוחניים מה מחפשים? רוחניים okay. לא מחפשים משהו אנחנו מחפשים רוחניים אנחנו okay. אנשי הרוח mm -hmm. ואנחנו חושבים שביכולתנו להגיע לתאומות עם בזה כבר בעצם במקום מסוים חירבנו לעצמנו את החיפוש. מסובך, אני יודע, לא כמעט, מה? מה כמעט, מספר? כן. אבל בלי זה אתה לא יצא למסע בכלל. לא, אתה יצא למסע כי אמרו לך, כי אמרו לך שטוב שם, אתה יכול לצאת למסע מכל מיני סיבות. אתה יכול לצאת למסע בגלל שלא טוב לך, אתה יכול מכל מיני סיבות. אני רק אומר עכשיו, אמרתי שזה ספוילר במצב מסוים. אתה יוצא למסע כי זה הטבע שלך. מה? אתה יוצא למסע כי זה הטבע שלך. כי זה מה שהוא אמר. שיש איזו משיכה. הוא אמר, אני לא... זה לא מטרה, וככה מטרה. זה דרך. זה בסדר גמור, אבל הוא טוען שמבחינה מסוימת, זאת אומרת, מה הוא אומר, אי אפשר להגיע. למה? כי כל הזמן יהיה עוד מילים ועוד מילים. ואני טוען שאפשר. הם גם יודעים איך. <laughs> אז זה חילוק דעות שיש לי איתו. אני אמרתי, אני מביא אותו לא בגלל שאני חושב שכל דבר שהוא זה נכון, אני מביא אותו כי זה מאוד מעניין. עם חלק גדול מאוד אני מסכים, ועם חלק אני לא מסכים. זאת אומרת, הוא עדיין, לדעתי, עם כל הגאוניות שבמאמר הזה, הוא עדיין מסתכל על זה מבחינת, מנקודת מבט מערבית. מונותאיסטית. מונותאיסטית יהודית, כן, כן. ומה זה אמרה? זה מונותאיסט. הוא היה אדם דתי, נכון? לא. לא דתי. מה? הוא מאוד מסורתי. אבל אני דווקא חושבת ש... הוא אומר שאלוהים מיד, זאת אומרת הוא לא היה דתי במובן הזה. איך בן אדם דתי יכול להגיד שהשמש זרחה והשיטה פרחה והשוחט שחט? זאת אומרת, אם יש וואם יופיע מהם יד, זאת התרבותיים שלו והשורשים התרבותיים שלנו, זה הכל נכון, אבל זה לא אומר שאנחנו חייבים להישאר עם השורשים התרבותיים שלנו כל חיינו. אנחנו צריכים לדעת שזה השורשים התרבותיים שלנו. אבל יכול להיות שכן איכשהו ישב בן אדם שם. בבקשה, אנחנו מוזמנים לכתוב דוקטורט. אני... יש עכשיו מישהו שבדיוק כותב על דוקטורט. אני בטוח, לא רק עכשיו. לא רק עכשיו, כל הזמן. זאת אומרת, זה מספיק פרנסה להרבה מאוד דוקטורטים. וכך אין לדבר סוף עד עולם, מילה הולכת ומילה באה, השיטה עולה ושיטה יורדת, והתיק הישן והנצחי בעינו עומד, לא ישתנה ולא יתמעט. נתינת שטר על החוב, או רשימתו בפנקס, איננה עוד פרעון החוב. פורקת היא רק לפי שעה את מסעו ממה, מעל הזיכרון ולא יותר. Mm -hmm. מילה או שיטה יורדת איפה מגדולתה ומפנה מקומה לאחרת לא מפני שהוא רק לגלות, להעיר, לבטל את התיקו מקצתו כולו אלא דווקא להפך. לפי שנשחקה מילה או השיטה מרוב מיעוך ומשמוש וחיטוט ואין בה עוד כדי כיסוי והלמה יפה וממילא אין בה עוד כדי סך הדעת לפי שעה. זה דרך אגב נגיד מזכיר את ניטשה שטען שהמדע זה בעצם הדת החדשה. אומרת, זה... מחליפים דבר אחד בשני, כן, זה כמו שהיו ממנו בצבא, תחליפו גרמיים כל שבוע, אם אין לנו חדשים לפחות תחליפו מימין לשמאל, אבל תחליפו, <laughs> אז <laughs> זה בערך מה שהוא <laughs> אומר. עכשיו, פה הוא אומר משהו שהוא לא כל כך רלוונטי אלינו, אבל הוא, הוא, א' הוא כתוב יפהפה, אז זה כבר שווה, ומכל האמור לאל יוצא הבדל גדול בין, לבעלי, בין לשון בעלי פרוזה ללשון בעלי שירה. זה בעצם לדעתי חלק גדול ממה שהוא רצה להגיד. הללו, בעלי הפשט, בעלי הפרוזה, סומכים עצמם על הצד השווה ועל המשותף שבמראות ובמילים. על הקבוע ועומד בלשון, על הנוסח המקובל ולפיכך הם עוברים את דרכם בלשון בטח. למה הם דומים? למי שעובר את הנהר על פני כרח מוצק עשוי מקשה אחת. רשאי ויכול הוא להסיח את דעתו לגמרי מן המצולה המכוסה השוטפת תחת רגליו. זאת אומרת, זה השפה שאנחנו משתמשים בה בעצם לקומוניקציה ובינינו גם השפה שאנחנו מדברים איתה עם עצמנו רוב הזמן. אלה שנגדם, בעלי הרמז, הדרש והסוד, רדופים כל ימיהם אחרי הצד המייחד שבדברים. וזה גם שפינוזה אמר, את אלוהים אפשר להכיר רק בדברים הפרטיים. זאת אומרת, כשאתה אומר מילה, אומר מילה כמו עץ, ואתה מדבר על עץ גנרי, אתה לא מכיר את אלוהים. אתה מסתכל בעץ מסוים. ואתה רואה אותו, אז אתה כן רואה את אלוהים. ופה הוא מדבר על זה. בעלי הרמז הדרש והסוד רדופים כל ימיהם אחר הצד המייחד שבדברים. אחרי אותו המשהו הבודד, אחרי אותה הנקודה שעושה את המראות וצירופי הלשון המכוונים להם, כחטיבה אחת בעולם, אחרי הרגע בין החלוף שאינו נשנה עוד לעולמים, אחרי נשמתם היחידה וסגולתם העצמית של הדברים, כפי שנקלטו אלה ברגע, אלה ברגע ידוע בנפש רועיהם. לפיכך מוכרחים הללו לברוח מן הקבוע והדומם בלשון, המתנגד למטרתם, אל החי והמתנועה שבה. אדרבה, הם עצמם מחויבים להכניס בה כל רגע, על פי מפתחות מסורות בידיהם, תנועה בלתי פוסקת, הרכבות וצירופים חדשים. המילים מפרפרות תחת ידיהם. קרבות ונדלקות, שוקעות וזורחות כפיתוחי החותם באבני החושן, מתרקנות ומתמלאות, פושטות נשמה ולובשות נשמה. בחומר הלשון בא על ידי כך חילופי משמעות והעתק מקומות. תג אחד, קוצו של י' והמילה הישנה זורחת באור חדש. החול מתקדש והקודש מתחלל. המילים הקבועות כאילו נחלצות רגע רגע ממשבצותיהן ומחליפות מקום זו עם זו. ובינתיים, בין כיסוי לכיסוי, מהבהב את התהום. וזהו סוד השפעתה הגדולה של לשון השירה. יש בה מגריעת היצר של האחריות, מן האימה המתוקה של העמידה בניסיון. ולמה הללו דומים? למי שעובר את הנהר בשעת הפשרה. על פני גלידים מתנדנדים וצפים. חלילה לו להשעות את הרגל על גבי גליד אחד, אף יותר, יותר מהרף עין. יותר מכדי קפיצת הרגל מגליד לחברו הסמוך ומחברו לחברו. בין הפרצים מההבט התהום, הרגל מתמוטטת, סכנה קרובה. ואף על פי כן יש גם מאלה, גם מאלה יש שנכנסים בשלום מחוף זה. ויוצאים בשלום אל החוף השני. לא את הפתאים בלבד, שאומר אדוני. היה צריך לבחור למשהו אחד, עוד שכבה, איפה שלא לוקחים את המחשבות הרופפות, הם לוקחים מילים בצורה אקראית, ושופכים אותם על הנייר, וכנראה ש... ועכשיו, זה הפינאלי עכשיו, עד כאן הלשון המילים. אבל מלבד זה... עוד לאלוה לשונות בלא מילים, הנגינה, הבכייה והסחוק. ומכולם זכה חיה המדבר. הללו מתחילים ממקום שהמילים קלות, ולא לסתום באים, אלא לפתוח. מבעבעים ועולים הם מן התהום. הם הם עליית התהום עצמו. ולפיכך יש שהם מציפים וגורפים אותנו בהמון גליהם, ואין עומד כנגדם. ולפיכך יש שהם מוציאים את האדם מן הדעת או גם מן העולם. כל יצירת רוח שאין בה אחד משלושה אלה, אין חיי החיים וראוי לה שלא באה לעולם. כפי לא בודיסטי שאתה. נכון. החיה מדבר על זה. כן. ככה אדם זה נקרא החיה מדבר, כן. אני לא רוצה. כן. אז... זהו, אז אנחנו לא צריכים, אמרתי שזה... רגשות. כן. אז הוא לא רגשות, התשופות, הדיכאון. כן. בסדר, זכותו. זאת אומרת, הוא ביארד. הוא לא... הוא כותב להתמודד. מה שהוא עושה עם המילים, אה? ממש. הוא איש המילים, כן. הוא איש המילים שמדבר נגד המילים. לא, לא בדיוק, את לא רואה בסוף, בסוף הוא, הוא הוא הוא הוא הסביר כאילו, ושוב אני חושב שגם אנחנו צריכים להבין למילים יש תפקיד מי שגם בודה אחרי שהגיע להערה עדיין דיבר כמעט 40 שנה בלי להפסיק כמעט <אז> <אז> יש לו כזאת ספרייה <אז> של, <אז> של, של, של כרכים ויש להם, להם מקום עכשיו בכלל, שירה או, או, או אמנות, אומנות, זה, זה בכלל דבר אחר. על זה אנחנו, באמת, אומרת, על זה אנחנו לא מדברים ואני לא רוצה אפילו לרגע כאילו ש, שתחשבו כאילו שאין מקום לשירה או לאמנות, אבל אנחנו צריכים להבין בדיוק בואי נגיד ככה, מתי אנחנו משתמשים במילים ומתי המילים משתמשות בנו? ומתי אנחנו מבינים מה אנחנו עושים ומתי אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים? וזהו, לכו הביתה, תכתבו שזה... איך קודם וואו? W וואו וו וו וו וו וו דבל ו״א ו״א